Bevezetés A holdfénytelen éjben sivatagi róka lopakodott a főrangúak síremlékei között. A hatalmas piramist őrök vigyázták. Ide csak a nagy Ramses léphetett be évente egyszer, hogy tiszteleg ilyen dicsőséges őse Keops előtt. Az a szóbeszéd járta, hogy a legnagyobb piramis építőjének múmiája káprázatos kincsek között arany szarkofágban nyugszik de kimert volna még csak áhítozni is a jól őrzött kincsre. Az uralkodón kívül senki nem léphette át a küszöböt, senki nem juthatott be a hatalmas építmény gyomrába. A piramis őrei parancs nélkül kilőhették nyilaikat a vakmerő kíváncsiskodókra. Ramses uralkodása alatt a gazdag és békés egyiptom napként tündökölt a világban. A fáraó a fény hírnöke volt, akit az udvaroncok tisztelettel szolgáltak, a nép pedig dicsőített. Az öt összeesküvő előjött a munkások kunyhójából, ahol napközben rejtőzködtek. Százszor is végig gondolták már a tervüket, semmit sem bíztak a véletlenre. Ha sikerül végrehajtani azt, amit elterveztek, előbb-utóbb ők lesznek az ország urai. Mind az öten durva lentunikát viseltek, és óvatosan haladtak előre a gízai fenség szélén, olykor lázas pillantást vetve a nagy piramis felé. Az őrséget őrültség lett volna megtámadni. Már mások is megpróbálták megszerezni a kincset, de senkinek sem sikerült. A nagy Sphinxről alig egy hónapja tisztították le a viharok során rárakódott homokréteget. Az égre tekintő óriást csak néhány katona őrizte. A halandókban épp elég félelmet keltett alakja és neve, hiszen élő szobor volt, közelíteni sem mertek hozzá. Az oroszlán testű fáraót, aki kelti a napot és ismeri a világ mindenség titkait, az emberemlékezet előtti időkben vésték ki a mészkőből. Öt veterán alkotta a díszőrséget, kettő a piramisokkal szemben a vétfal külső oldalának dőlve aludt, ölébe ejtett kézzel. Ők semmit sem fognak látni, sem hallani. Az összeesküvők közül a legkarcsúbb átmászott a falon, majd gyorsan, nesztelenül megfojtotta a kőoroszlán jobb oldalánál alvó katonát, aztán a másikat is, aki az állat bal posztolt. A társai ekkor csatlakoztak hozzá. A harmadik veteránt nehezebb lesz megölni. Az őrök parancsnoka negyedik totmész stéléje előtt állt. A Sphinx melső lábai között elhelyezett stélé arra emlékeztetett, hogy a fáraó a Sphinxnek köszönheti a hatalmát. A szerző megjegyzése: Negyedik totmész Krisztus előtt 1412-től 1402-ig uralkodott, egy sivatagi vadászat után elaludt a szfinx lábánál. Álmában a Sphinx azt mondta neki, hogy ha kiszabadítja a sivatag homokjából, király lesz. Így is lett. Az eseményt megörökítő sztélé ma is a helyén van. A parancsnok éberen őrködött. Biztosan védekezne a lángájával, és a tőrével. Ekkor az egyik összeesküvő ledobta a tunikáját, és mesztelenül indult az őr felé. Az őr Döbbenten nézte a jelenést. Talán éjszakai démont lát, aki azért jár a piramisok közt, hogy elrabolja a lelkeket? A nő mosolyogva közeledett. A veterán előre szegezte a lányzáját, de remegett a karja. A jelenés megállt. Távozz, szellem, menj! Nem foglak bántani, Enged, hogy megöleljelek. A parancsnok megbűvöltem merett a sötétből előfehérlő mezítelen testre, majd egy lépést tett előre. Amikor a nyaka köré tekeredett a zsinór, eleresztette láncját, térdre esett, kiáltani próbált, de hiába. Élettelenül terült el a földön. Szabad az út! Hozom a lámpásokat. Az öt összeesküvő a téli előtt még egyszer megbeszélte tervét, és mardosó félelmük ellenére egymást bátorítva folytatták, amibe belekeztek. Elmozdították a szélét, mögüle előtűnt egy lepecsételt korsó, amely a pokol száját, a föld gyomrának a kapuját jelezte. Tehát nem mese! Lássuk, tényleg van-e itt lejárat? Korsó egy gyűrűvel ellátott kő lapon állt. Négyen kellettek ahhoz, hogy a kő lapot fölemeljék. Szűk, alacsony és igen meredek folyosó nyílt lefelé, és veszett a sötétségbe. Gyorsan, a lámpásokat. Dolerit kejhegbe könnyen lángra lobbanó kőolajat töltöttek. A fáraú tiltotta a kőolaj használatát és a vele való kereskedést, mert az égésekor keletkező fekete füst bekormozta a helyiségek falát és mennyezetét. Ráadásul meg is betegedtek tőle a templomok és a sírok díszítésén dolgozó kézművesek. A barbárok nyelvén petróleumnak nevezett anyag, a bölcsek szerint mérgező. A sziklák veszedelmes izzadsága, ártalmas kipárolgása. Az összeesküvők mit sem törődtek ezzel. Erőltetett ütemben, meggörnyedve haladtak a járatban, a fejüket gyakran beütötték a folyosó mészkő mennyezetébe. A nagy piramis föld alatti része felé igyekeztek. Nem beszéltek. Egyre csak az a rémmese járt a fejükben, amely szerint eddig egy szellem a nyakát szekte minden betolakodónak, aki Keopsz sírját meg akarta szentségteleníteni. Ki tudja, hogy ez a föld alatti szellem nem hiúsítja e meg a tervüket? Tudták, hogy a piramis járatairól hamis térképek is kézről-kézre járnak, amelyek azért készültek, hogy az esetleges rablók eltévedjenek. Vajon az ő térképük jó? Egy kőfal állta útjukat, amelyet vésővel próbáltak megbontani. Szerencsére a nem túl vaskos tömbök elfordultak a tengelyük körül. A nyíláson át egy tágas terembe jutottak. A döngölt földű helység három és fél méter magas, 14 méter hosszú és 8 méter széles volt. Közepén egy kút állt. Az alsó kamra! Ben vagyunk a nagy piramisban! Sikerült hát. Az emberöltőkkel ezelőtt elfeledett folyosó tényleg elvezetett a Sphinx-től Keopsz hatalmas síremlékéig, amelynek első terme az alapzat alatt mintegy harminc méterre volt. Itt, ebben az anyaméhben, a földanya ölében végezték a feltámadás első ritusait. Az összeesküvőknek most egy vágaton át fel kellett jutniuk arra a folyosóra, amelynek bejáratát három gránit zárja. Egyikük a szikla rücskeibe kapaszkodva, Lábával hasonló támasztékot keresve felmászott, majd leeresztette a derek a köré csavart kötelet. A levegőtlen vágatban egy társa majdnem elájult, őt a többiek vonszolták el a nagy galériába, ahol ismét szabadon lélegezhetett. Lenyűgözve álltak meg egy percre. Melyik munkavezetőnek támadhatott ez az őrült ötlete? Hét kötömbnyi magasság a piramis szívében! A 47 méter hosszú, 8,5 méter magas nagy galériához foghatót évszázadok óta nem építettek. Ramses munkavezetői szerint nincs építész, aki ehhez hasonlót tudna alkotni. Az egyik összeesküvőnek inába szállt a bátorsága, és vissza akart fordulni. A vezetőjük hátba logte, erőnek erejével kényszerítette, hogy menjen tovább. Micsoda ostobaság lett volna most feladni, amikor ilyen közel a cél. Inkább örülniük kellene, hogy ilyen pontos a térképük. Már csak az a kérdés, hogy eresztettek el le a nagy galéria felső vége és a király sírkamrájába vezető folyosó között. Ha igen, azokon nem tudnak átjutni. Kénytelenek lennének dolguk végezetlen visszaindulni. Szabad az átjáró! A hatalmas kötömbök számára kivájt fenyegető mélyedések üresnek látszottak. Az öt összeesküvő meggörnyedve lépett be a király sírkamrájába, amelynek mennyezetét kilenc, együtt több mint 400 tonnás gránit tömb alkotta. Ez a közel hat méter magas terem volt a birodalom szíve. A fáraó szarkofágja színezüst padlózaton nyugodott. Az összes Tétováztak. Eddig, mintha csak felfedezők lettek volna. Persze elkövettek három gyilkosságot, amelyekért felelniük kell majd a túlvilági bíró előtt, de az ország és a nép érdekében tették, azért, hogy félreállíthassák majd a zsarnokot. Ám ha a szarkofágot kinyitják és megfosztják a kincseitől, ezzel az örökké valóságot sértik meg. Nem a mumifikált ember örökké valóságát, hanem a fénytestében jelenlévő istenét. Elvágják az utolsó szálat is, amely az évezredes kultúrához köti őket, hogy egy olyan új világot teremtsenek, amelyet Ramszes sosem fogadna el. Legszívesebben meghátráltak, elmenekültek volna, bár hirtelen sokkal jobban érezték magukat. A piramis északi és déli falába vájt csatornákon keresztül friss levegő áramlott a kamrába. A padlózatból áradó energia pedig ismeretlen erővel töltötte fel az összeesküvőket. Így ifjadik meg tehát a fáraó Magába szívja a kőből és az építmény formájából születő energiát. Sietnünk kell! Menjünk innen! Szó sem lehet róla! Először csak két összeesküvő lépett közelebb a szarkofákhoz, majd még egy, végül az utolsó kettő is. Együtt emelték fel a szarkofák tetejét, majd letették a földre. Fénylő múmia tűnt elő, tetőtől talpig arany, ezüst, lazúrkő ékszerekkel borítva. A rablók nem állhatták nemes tekintetét, az összeesküvők vezére dühösen lekapta a múmia aranymaszkját, büntársai megragadták a szintén arany és a szív fölé helyezett Skarabeust, a lazúrkő amuletteket, valamint az égi vasból készült ácsbárdot és a vésőt, amellyel a túlvilágon kinyitják a szájat és a szemeket. Ám ezek a kincsek szinte nevetséges ócskaságnak tűntek ahhoz az aranykönyökhöz képest, amely a fáraó által biztosított örök törvényt szimbolizálta, és főleg a fecskefark alakú kis tokhoz képest, amelyben az Istenek rendelkezése volt. Az Istenek ezzel az írással juttatták Egyiptomot örökül a fáraónak, hogy aztán ő biztosítsa az ország virágzását és boldogságát. Ezt a rendelkezést a fáraónak a jubileumi ünnepen fel kell mutatnia az udvarnak és a népnek, így bizonyíthatja, hogy jogosan uralkodik. Amennyiben nem tudja előadni a tekercset, előbb-utóbb le kell mondania. Hamarosan baj és csapások sújtják az országot. A piramis szentélyébe hatoló összeesküvők megbolygatták az erő legfőbb központját, megzavarták áramlásában a kát, az anyagtalan hatalmat, amely élővé teszi az élőket. A tolvajok elvitték még a ritka és értékes égi vasrudakkal teli ládát is. Ennek a birtokában tökéletessé tehetik majd művüket. A tartományokban lassanként úrrál lesz az igazságtalanság, először zúgulódást támad a fáraó ellen, majd pusztító áradattá duzzad. Nincs más hátra, mint elhagyni a piramist, elrejteni a zsákmányt, és csendben szövögetni a hálót. Mielőtt szétváltak volna, megesküdtek, hogy bárki is állná útjukat, megölik. Ez az ára a hatalomnak.